Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 40 Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor, apoi au ridicat ventrii cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Ceea ce este sortit în imicirii tot se va nimici, chiar dacă toată puterea și înțelepciunea omenească ar căuta să împiedice lucrul acesta. Să nu ne lipim inima de ceea ce știm sigur că nu e de durată veșnică, Deși Pavel, profetul nou-testamental, le spuse răspicat conducătorilor corăbiei că Nava va pieri, ei nu luau în serios lucrul acesta, cu tot marele respect pe care l-aveau de curând pentru el. Unii din ei, văzând că Nava înaintează încet spre țărm, socoteau că Pavel totuși s-a înșelat când i-a prezis nimicirea. Și așa mutilată cum era, credeau că o să ajungă la mal. Speranțe de șarte, cuvântul profetic, trebuia să se împlinească tocmai. Așa este și astăzi. Cel care trăiește prin vedere, omul vechi, nădăjduiește în lucrurile sortite pieirii, că nu va fi așa cum scrie cuvântul viu al lui Dumnezeu. În înțeles duhovnicesc, tot ce nu face parte din trupul lui Hristos, toate partidele din creștinism sunt menite pieirii. Niciunul nu va intra în cer. Cine caută să vindece și să salveze acest Babilon, se înșala amarnic. El trebuie părăsit. Fiecare să-și scape viața. Dar cine să asculte? Cel care trăiește prin credință, neprihănitul, omul născut din nou, înțelege adevărul acesta, îl ascultă și îl mărturisește acolo unde sunt urechi de auzit și inim de primit. Versetul 41. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia, și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea din apoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ceea ce este din pământ se înfinge în pământ și se nimicește. Ceea ce este din cer, din Hristos, nu va fi nimicit de valurile furioase ale mării lumii. Marinarii și-au dat seama că toată nădejdea lor în corabie este spulberată. Vedeau acum în ochii lor că toate cuvintele lui Pavel se împlinesc unul câte unul. Dumnezeu a păstrat puterea furtunii și a valurilor înfuriate până se va împlini cuvântul său, până vor vedea toți ochii împlinirea acestui cuvânt. Duhovnicește înțelegând, cine crede că se poate mântui cu lucruri de mâna omului, că aceste lucruri pot fi salvate de la nimicire, se înșală, așa cum s-a spus și în meditația dinainte. Ceea ce e făcut de om se înfinge în pământ, în chipul lumii și încet, încet se rupe, iar apoi se sfărâmă în bucăți. Întâi se rupe partea din apoi, oamenii simpli, frații simpli, apoi partea dinainte, conducătorii. Un alt gând duhovnicesc. Frânți în două mai înseamnă cu vorba într-o poziție, cu fapta în alta opusă. La adunare vorbesc și se roagă ca niște sfinți, dar acasă vai de cei din jurul lor. Cei cu inima împărțită sunt astfel sortiți spintecările untrice, mai dureroasă decât despicarea în două cu sabia. Un prunc ni s-a dat, ce-a fost până salvator. Și acum, a salvator, Și-acum, înainte de-a fi judecata, figata, figata gata de zbor. Fii gata, fii gata, de zbor. Și acum de-a fi judecata, Figata, fi gata, de zbor. Versetul 42 Ostașii au fost de părere să o omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Ostași văzând cum se retrăseseră rătorți la partea imobilă a corăbiei, își dădeau seama că nu vor rămâne mult timp în starea aceasta, de aceea și-au făcut planul să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Ei au uitat că printre întemnițați se vede că erau mai mulți, se afla și Pavel, cel care i-a încurajat pe toți și le-a prezis izbăvirea din această mare primejdie. Omul firesc în situații grele nu mai poate gândi și se lasă stăpânit de sentimentele oarbe ale eului său. Ostașii erau tot un fel de robi și de aceea nu aveau o gândire dreaptă. Numai omul liber poate gândi și lucra drept. Robul păcatului gândește și lucrează după cum îi poruncește stăpânul. Robul unui duh străin de asemenea nu poate face nimic decât ceea ce duhul străin îi poruncește. Dumnezeu însă veghea supra tuturor din pricina robului său Pavel și nu a îngăduit ca să și să-și împlinească planul. Versetul 43 Sutașul însă care voia să scape pe Pavel i-a oprit de la gândul acesta, a poruncit ca cei ce pot nota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din la pământ. Gândurile bune alungă pe cele rele. Sub varza ce-și întinde frumos foile bogate, nu cresc buruienile. În mintea plină de gânduri bune, nu-și poate deavolul pune sămânța gândurilor rele. Oricine ia apărarea slujitorilor lui Dumnezeu, va fi binecuvântat și răsplătit de Dumnezeu. Zicea titul Maiorescu, între un diamant și o grămadă de pietriși, cui ar fi alegerea grea? Așa între aprobarea unui om cu minte și aplauzele zgomotoase ale mulțimii. Sutașul om drept, care știa că mai de preț decât orice este viața și care văzuse planul ostașilor cu mintea întunecată. Minunat lucrează Dumnezeu, slavă lui! Pavel iese din furtună și naufragiu cu mai multă trecere ca înainte. Cinstirea lui e dovedită și în fața oamenilor. El este acela care a prevăzut primejdia, a dat sfatul, a împiedicat trădarea, a înălțat sufletele și s-a uitat pe sine însuși ca să ajute pe alții. Noblețea lui este dovedită. El e un întemnițat, e iudeu, deci mădular al unui neam disprețuit. El e creștin și, prin urmare, socotit ca un om dios. Dar el este un copil al lui Dumnezeu și nu poate rămâne nepăsător față de nevoile altora. Doamne, dăm -mi și mie putere de sus ca atunci când urlă furtunile să stau liniștit și să întăresc și pe alții. Iubirea lui e arătată. El se uită pe sine în dragoste față de și lui deznădăjduiți. Gândul lui e ca să fie mulțumiți, sătui și plini de nădejde. Această uitare de sine a învățat-o el de la Domnul Isus Hristos. Credința lui e dovedită. El crede în Dumnezeu, e robul aceluia în care se poate încrede întotdeauna. Să cânt și eu în furtun și greutăți. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Cât de adevărate sunt cuvintele din Proverbe 16 cu 7. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmași. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iase cei din la pământ. Sutașul devenise o unealtă în mâna lui Dumnezeu, prin care a salvat cele 276 de suflete aflate pe corabie. Autoritatea credinței apostolului Pavel a reușit să facă din sutași unealta vieții. Un gând duhovnicesc. Vine vremea când toate lucrurile pe care te sprijineai că te vor duce la țintă se vor nimici, iar tu, rămânând singur în mijlocul valurilor, trebuie să înnoți ca să ieși la liman. Iată de ce trebuie să învățăm să înnotăm singuri, adică să trăim singuri viața de legătură cu Dumnezeu, prin rugăciune și prin ascultare de cuvântul său. Cine trăiește bine singur cu Dumnezeu, trăiește bine și în mijlocul fraților, alcătuind o unitate fericită. Cum tremură în mână în arc de viteaz vânător, cum toamna s-adună cu Figata, figata, dezvol. Figata, figata, dezvol. Cum toamna și-a dunat Figata, figata, dezvol. Versetul 44 iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Când sfârșitul e bun, nu mai are însemnătate drumul parcurs și greutățile întâlnite. Totuși, dacă se puteau înlătura greutățile prin ascultare de Dumnezeu, era mai bine. Călătoria în ascultare de credință, de credința în cuvântul său scris, este o călătorie în siguranță pentru viață și condițiile ei. Călătoria în neascultare de Dumnezeu, de credința în El, este o călătorie cu primejdie și cu pierdere. Din tot capitolul acesta vedem că neascultarea de credință, de omul credinței Pavel, a dus la primejdie și pierdere. Viața ajunge cu bine la mal, dar pierderea și primejdia sunt trăite. Să învățăm marele adevăr. În orice împrejurare să privim lucrurile de sus în jos, de la Dumnezeu spre noi, oamenii, să ascultăm de glasul lui Dumnezeu care ne vorbește prin gura credinței. Să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la mal. Încă un gând, frânturile de corabie, după ce te-au ajutat să ieși din valuri, nu trebuie să-ți mai stăpânească viața, aruncă-le! Simbolic vorbind, poate că unele suflete au ajuns la Domnul Iisus, izvorul vieții, prin una din frânturile corabiei creștinismului, toate partidele din creștinism sunt frânturi, după ce au ajuns la el, să nu mai țină în spate vreo frântură de corabie, care devine o piedică în mersul pe calea cea nouă și vie. Capitolul 28, versetul 1 După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Oricât de puternic ar fi furtuna, nu ține tot anul, are un sfârșit. Oricât de mare ar fi o primejdie, are totuși un capăt. După orice primejdie, afli ceva nou, cunoști ceva pe care n-ai cunoscut înainte. Călătoria primejdioasă pe Marea Înfuriată a luat sfârșit. Cei 276 de oameni care se aflau pe corabia sfărmată au ajuns toți teferi la țărm. Așa cum s-a mai zis, dacă Dumnezeu n-a făcut minunea opririi furtunii, i-a ajutat pe toți cei de pe corabie să scape cu viață. Cuvântul pe care l-a spus prin slujitorul său, Pavel, s-a împlinit tocmai. În timpul când corabia lupta cu furtuna înspăimântătoare și cu valurile furioase, iar oamenii erau în mare deznădejde, Pavel le-a spus că vor da peste un ostrov, peste o insulă, nu peste continent, ceea ce nu putea să prevadă nici cel mai scusit cârmaci. Numai credința care primește lumină de la Dumnezeu poate să spună lucruri așa de sigure. Am aflat că ostrovul se chema Malta. Câteva date despre insula Malta. Se află la 93 de kilometri la sud de Sicilia și 240 de kilometri nord de Africa cu o suprafață de 246 kilometri. Mai întâi a fost o colonie feniciană secolul 10 înainte de apoi cartagineză secolele 5-3 înainte de apoi provincie romană 218 înainte de 395 după apoi bizantină, apoi arabă, apoi normandă, etc. Malta în limba feniciană înseamnă insula mântuirii, salvării. În limba greacă se cheamă Melita și înseamnă miere sau bogată în miere. Chiar și din numele pe care îl poartă insula, înțelegem planul lui Dumnezeu că nimic nu este la întâmplare, ci totul este hotărât de El pe pământ și mai ales în viața credincioșilor săi. După amărăciunea încercărilor de pe marea lumii, slujitorul lui Dumnezeu ajunge pe o insulă mai dulce, rânduită de Dumnezeu, unde se poate odihni și reface pentru continuarea călătoriei până când va ajunge la adevăratul liman veșnic. După cum se știe, în încercări, omul credinței cunoaște lucruri pe care în altă stare nu le-ar fi cunoscut. Zice talmudul, omul nu vede cu albul ochilor, ci cu pupila care este întunecată. Orice întuneric al suferinței ne dă posibilitatea să vedem lumina adevărului într-o nouă înfățișare, slăvit să fie Domnul. Te cu nuna bravo luptător, cu salvatorul salvator usrețea marmata figata figata de zbor figata figata de zbor Urrem, salvator fi mă fi gata figata! Versetul 2. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare, pe care la prinseseră din pricina că ploa și se lăsase un frig mare. E drept că pășirea pe țărm n-a fost ușoară, dar toți oamenii de pe corabia sfârmată au ajuns în siguranță pe uscat. Dumnezeu și-a ținut făgăduința. Ajunși pe uscat, naufragiații au întâlnit pe locuitorii insulei care le-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Acești locuitori erau numiți barbari, adică străini, bâlbâiți în limba greacă pentru că vorbeau o limbă semită, Fiind fenicieni de origine, veniți aici de pe coasta Africii. Era o dimineață posomorâtă de noiembrie cu ploaie și frig mare când în unul câte unul soseau la mal. Băștinașii îi așteptau cu un foc mare aprins pentru ei. A fost de ajuns ca un localnic să vadă corabia primejduită ca să dea alarma în satul apropiat. Deși era ploaie și vânt, deși frigul dimineții ținea în casă pe cei mai mulți, totuși unii n-au pregetat să vină în ajutorul sinistraților. Dumnezeu le-a pus pe inimă lucrul acesta. Datorită ajutorului lor, prin focul mare aprins, salvarea s-a făcut fără urmări rele, fără boală. Dumnezeu o crotea pe Pavel, dar o crotea și pe ceilalți oameni în vederea mântuirilor. lor. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. De multe ori cei pe care îi considerăm barbari, adică necredincioși, au o inimă mai aleasă decât mulți din cei care și zic frați. Dacă acești băștinași aveau o privire aspră în inimă, nu erau așa. Nenorocirea moaie inimile și unește pe necunoscuți. Un om cinstit se vede în orice împrejurare. Când mergi pe calea credinței ascultătoare de Dumnezeu, el îți dă la o parte toate piedicile din cale și îți face prieteni, chiar și pe vrăjmași. Ne-au primit pe toți la un foc mare, un gând duhovnicesc. Focul pe care îl aprind cei necredincioși poate încălzi într-o anumită privință și pe urmașii lui Hristos. Adevărul descoperit în domeniul fizic este un foc la care se încălzesc și cei necredincioși. Ei nu pot să rămână în afară acestui adevăr. Să nu uităm un lucru, orice latură a adevărului este Dumnezească și fiul adevărului trebuie să-l primească. Fie în domeniul fizic, fie în domeniul spiritual, adevărul este adevăr. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27 de la versetul 40 la versetul 44 și capitolul 28 versetele 1 și 2. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funiile cărmelor. apoi au ridicat ventrii cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal.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 A Domnului cântăm cântarea cum tremură mână săgeata <fie> Cum toamna Cocoa cu ceata, figata cealaltă, Figata gata, fii gata de zbor. Cum cu fi gata, fi gata de zbor. Te-așteaptă în slavă răsplata, Cununa de brav luptător, Curând salvatorul-și rechea mă Figata, figata desbo, Figata, figata de smoch, cu rîn Salvator, Figata, figata de zbor. un prunc ni în e frata ce-a fost până al salvator Și acum înainte de-a fi judecata figata, figata gata de zbor fii gata, fii gata, de zbor de-acum, înainte de-a fi judecata, figata, figata de zbor. Cum trebuie-n mâna săgea ta, În arc de viteaz vânător, Constrigat în piept de voios maranata Figata figata de zbo. Figata figata de zbon Constrigat în piept de voios maranata Figata a fi gand, a desbo.